Видно їхнє безумство і відсутність у них будь-яких пізнань розуму, коли вони стверджують, ніби Бог не є творцем усього сущого. Кожен відає, що будь-яка річ, хоч якої ваги чи величини, коли існує щось ще більше, повинна походити від того, що перевищує величиною все інше. І це справедливо однаково і для речей тілесних, і для предметів безтілесних. Бо і тілесне і безтілесне, піддаючи змінам закону випадковості, руху, розвитку, однаково відрізняється від будь-якого винуватця. А тому повинне походити і мати кінець, що й набуде на спокійного стану. Коли ж тільки єдиний творець по своїй суті незмінний, по своїй суті благий і одночас справедливий, і він один у своїй всемогутності спроможний влаштувати різноманіття природи і розподілити все в порядку, то крім нього суще ніде не може знайти свого первісного спокою і вертається туди, де набуло свого початку. Відомо також, що у всесвітів творця нічого не згинуло, окрім того, що дерзновенно порушило начертані ним межі природи. А тому всяка річ ліпша й істинніша, що твердіше й міцніше перебуває вона в порядку, визначені для власної її природи. Завдяки ж тому все, що незмінно підлягає приписам творця, постійно слугуватиме йому. Коли ж хто-небудь, ухиляючись від його волі, зазнає падіння, то воно тим самим служить уроком для всього іншого. Між усіма тварями рід людський займає середину, а саме людина вища від усіх інших тварин і нижча від небесних духів, займаючи середину між вищими і нижчими істотами. Людина уподібнюється тим або іншим. Залежно від того, куди більше схиляється. Отож, людина, що більше, наслідує властивості небесних духів, то стає вищою і ліпшою за тварин. Тільки людині дано досягти блаженства порівняно з іншими тваринами. Зате, коли вона його не заслуговує, їй судилося стати жалюгіднішою за дикого звіра. Благость всемогутнього творця, передбачаючи від початку часів, що за такої умови свого існування людина дуже часто може спадати до глибини, призначила час від часу творити чудеса для вибавлення падшого людства. Доводом цього слугує кожна книга святого письма, кожна його сторінка. Та найбільше те стає ясним – з особливого милосердя всемогутнього Отця, з яким Він послав добровільно на землю Сина Свого, єдиного з Ним по величій божественності, септо Ісуса Христа. Разом з Отцем, слугуючи початком усякого життя, істини і блага, Він віддав себе на спасіння усім живущим. То були пусті слова. Жах! Сором розтоптано, життя розтоптано, пустка запанувала довкола, розпачливіша за смерть. І смерть, мов би, доторкнулася і в фракції своїм крижаним крилом. Сутільність здригання, відраза, зненависть. Не хотіла нікого бачити, не їла кілька днів, зависла між маренням і дійсністю. Імператриця не здужує. це всіх задовольняло. Життя точилося далі. Може, знову щоночі збиралися оті чорні в підземеллях собору і творили свої нелюдські оргії, і щоночі сидів на холоднім кам'янім під Генріх і розвогненними очима жадібно вхлинав те, що втрачене було для нього, може, і назавжди. Євпраксія бачила журину, не там у похмурих підземеллях, не розтерзаною на табернакулумі льодного барона. Бачила її молодою, як сама нині, коли вибігала на узліся невдягнена боса, з росою на смаглявих литках. Бо ж проїжджав князь київський з дружиною, грали роги, червоніли щити, дзвеніла зброя і збруя, михтіли мінилися барви, Усе було і не було. Інший світ високий і далекий, Як небо недосяжний і проклятий. Хай буде проклятий все, Проклята дружина, в якій був жур. Хай буде проклят, кня. Сором'язливість захищала її в праці, й мов Мовщит семишкірний. Тепер немає нічого. І винна сама віддала їм журину, Віддалася сама, не відкинула домагань імператорових із презирством і зневагою. Мала б ненавидіти всіх чоловіків після Маркграфа. Повинна була заколотися ще тоді у похмурій Маркграфській ложниці. Тепер опинилася в ложниці імператорській. Безсоромно ждала цього. Перебирала в Кведлінбурзі сторінки ромейських любовних книг, повторювала без кінця і знову став цілувати її, знову стискував в обіймах, притягав усю її до себе, мов би вбирав у серце, стискував пальцями, усю кусав, усю її впивав губами, і весь приник до неї, мов плющ до кипариса, сплітався з дівчиною, як дерева корінням. Намагався злитися з нею воєдино, Жадав усю її поглинути, І всю її притягнув, І, мові сот, згуб її пив губами солодкий мед. А вона в цю мить кусає мій рот, Усі свої зуби втоплює в нього,